Ünnepség a temzén Este kilencre a királyi palotának a hatalmas, folyóra néző homlokzata csupa ragyogás volt. Magán a folyón pedig, ameddig a szem a város irányába ellátott, színes lámpásokkal díszített csónakok, sétabárkák ringatóztak lágyan a hullámokon, hogy az egész valami végtelen és tündöklő virágos kerthez hasonlított, melyet szeliden legyezgetett a nyári szellőt. A vízhez vezető hatalmas kő holmi német fejedelemség egész hadserege elférhetett rajta, király alabárdosok fényes, páncélú soraival, s a ragyogóan öltözött, és az előkészületek buzgalmában felaláfutkosó udvarbeliekkel valóban csodálatos látvány volt. De valami hirtelen parancsra egyszerűen eltűnt a lépcsőről minden élő. A levegő nehéz lett az izgatott várakozás csendjétől, Ameddig a szemsugara elhatolt, csónakokban bámészkodó, nyakukat nyújtogató embermiriádot láthatott. Szemüket a lámpák és fákják fényétől óva merettek a palotára. Most negyvenötven pazar bárka torult a kőlépcső felé. Valamennyit gazdag aranyozás borította, magas orruk és tattyuk csupa díszes faragás. Egyiküket, másikukat zászlók és szalagok díszítették, de voltak közöttük aranyhímes és csipkés borításúak címer pajzsokkal, ismét másokon apró csengetűs sejemlobogók ékeskedtek, melyek a szellő legkisebb fuvintására vidám muzsikát csaptak. Több, még díszesebb bárka oldalán, ezek a királyfi legbelső szolgálatára rendelt nemesekéi voltak, festői pazarságban ragyogtak a remekbűvű címeres pajzsok és fegyverek. Mindenig márkát egy evezős ladik vontatta. Az evezősökön kívül egy, egy csoport csillogó pajzsú és melvértű fegyverest is hoztak, sőt, muzsikásokat is. Így látta ezt az egykori krónikás. A várva várt menet előhada, egy csapat alabárdos, most megjelent a kapuboldban. Ezek fekete-sárga csíkos nadrágba, oldalt ezüst rózsával díszített süvegbe, és bíborpiros meg kék posztú valának öltözve, mellükön és hátukon peniglen, aranyal, cifrán odahímezve három tolú, a király címere. Alabárgyuk nyele, karmazsin veres bársonyba valavonva, amit is aranyozott szegekkel vertek reá, spompás aranybojtok fügtek róla. Miután jobb és bal felé ketté váltak, két hosszú sorfalat alkottak a palota kapujától a vízpartig. Aztán egy vastag, csíkos szőnyeget göngyölítének ki a királyfi, aranyos, bíboros libériájú szolgái, s végig teríték a grádicson. Alig, hogy ez megvolt, belülről kürt szóharsant. Ugyanakkor a vízi muzikások harsány nótára zendítének, és két fehér pálcás szertartásmester vonult ki lassú és ünnepélyes léptekkel a kapu alól. Nyomukban egy udvari főméltóság a város pálcájával, mögötte egy másik a város pallosával. Aztán néhány hadnagy a városi őrségből teljes hadipompában, jelvényekkel az ubbonyukon. Azután a nagy nagymestere, újatlan lovagi köntösben. Mögötte egy másik rend lovagjai, fehér csipkés újjasban, aztán a bírák, veres palásban, hosszú vendéghajjal. Majd Anglia főkancellárja, ugyancsak veres, elől nyitott hermelin palástban. Azután a városi tanácsurak küldöttsége bíbor köntösben, s végezetül a különféle polgári testületek fejei ünneplő gúnyában. Utánuk még tizenkét francia nemes úr is felbukkant, ragyogó öltözetben, mely is aranyjal átszőt fehér damaszt mentéből, lilatafotával bélelt bársonyköpenykéből és szegfűveres harisnyából állott. Lépkedtek ők is a lépcsőn lefelé. A francia követ kísérete voltak, kiket a spanyol követ tizenkét lovagja követett, fekete bársonyban, minden cicomaság nélkül. Ezeknek nyomában néhány angol nagyúr lépkedett csatlósaival. Ekkor odabent kürtszó harsant, s a királyfi nagybátja szameszett, jövendőbeli nagyhercege jelent meg, aranyjal tört fekete zubbonyban, aranyhímes karmazsin köpenyben, melyet ezüst szalagok hálóztak át meg át. Megfordult, tollas kalpagját lekapta, testét mély bókolásra döntötte, és elkezdett hátrafelé menni, minden lépésre meg-meghajolva. Ezt hosszabb kürtölés követte, majd harsány szózat. Utat Lord Edwardnak, a Velszi herceg őfenségének. Messze fent a palota ormain vörös lánynyelvek hosszú sora csapott fel mennydörökbe. A folyóparton gomolygó tömegből felhönpögött az éjenzés moraja, és Tom Kenti, me dolgok hőse és oka, kilépett a szemek elé, és egy picit megbiccentette fejedelmi fejét. Ő maga! A krónikás szerint fehér sejem, bíbor színű gyémántal megtűzdelt, és hermelinnel szeged pompázatos pompázatosképpen öltözve. E felett pedig hófehér, aranyal áttört palástocskát viselt, melyen is a himmel kivart három tollas címerékeskedett, és kék sejemmel vala bélelve, gyöngyökkel, meg drágakövekkel kirakva, és gyémántos csat fogá össze. Nyakában a rend rendjele függött, s egy-néhány idegenbeli fejedelmi rendjel. És valahol fény reá, drágaköves boglárok verték vissza vakító fényjel. Ó, lebújban született, London csatornáiban nevelkedett, rongyokhoz, szennyhez és nyomorúsághoz szokott Tom Kenti. Miféle káprázat ez?